Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan kasiran, tayiban, mubarakan fi Kama yuhib rabbuna wa yardha Ashhadu an la ilaha illallah wahidahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asirul muslimin jamaah jumaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah wasiatkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'anul Al Karim Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan Islam. Demikian pula Allah wasiat kepada kita seluruh mu'minin. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya. Jangan bercerai-berai. Jangan kalian berselisih. Kau muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita manusia seluruhnya keturunan dari seorang yaitu Adam alaih salatu wassalam. Demikan pula para ambiya pun sama dan para rasul. Mereka diutus untuk menyuruh manusia pada ajaran yang sama, ajaran tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah Taala, agar mereka tidak menyembah kepada syaitan, sebagaimana Allah tegaskan, لَقَدْ بَعَثْنَا فِيكُمْ لِأُمَّتِنَ رَسُولًا أَنِّي أَبُو اللَّهِ وَجَتَانِبُ تَعْلُوٍّ dan benar-benar kami telah utus di tiap-tiap umat. Ada seorang Rasul yang menyeru manusia, umatnya, kaumnya untuk hanya ibadah kepada Allah. Agar mereka jauhi ta'ud, yakni syaitan. Ka'um muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Selama kita semua berpegang teguh dengan tali Allah. Yakni dengan kitab Allah. Dan mengikuti tuntunan Rasulnya. Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kita pun akan tetap satu dan menjadi satu dengannya. Karena pedomannya satu, teladannya satu, yang disembah juga satu. Sehingga kesatuan akan terwujud. Kaumuminin rahimani, wa Dan Allah tidak menginginkan kita bercerai-berai berselisih. Karena ini akan menjadikan lemah kita semuanya. Sehingga Allah katakan Allah al-rasul Fala tanaz'u Fatafshalu watadhabari hukum Kalian taatlah selalu kepada Allah Dan pada Rasulnya S.A.W Jangan kalian bertikai Akhirnya kalian akan tercerai berai Dan akan hilang kekuatan kalian Kau muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Allah wasiat pula seperti yang telah disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya dalam suratul an'am Allah berfirman wa anna hadha siratun mustaqimam fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraq bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi Allah sampaikan dalam wasiat yang agung ini dan sungguh inilah jalanku yang lurus Ikutilah jalan tersebut Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan kesesatan yang banyak itu Kalian akan tercerai berai dari jalan Allah Kalian terpisah dan tersesat dari jalan Allah Demikian itu kami wasiatkan kepada kalian Agar kalian bertakwa Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Sungguh tidak akan terwujud ketakwaan pada diri seseorang kecuali benar-benar ia mengikuti jalan Allah yang lurus berpedoman pada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al Quran Kitab Allah Taala dijelaskan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan dan amalan beliau sampai Allah tegaskan dalam Suratul Hashr. Dan apapun yang telah disampaikan pada kalian oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kalian hendaknya ambillah, terimalah, laksanakanlah Dan apapun yang dilarangnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maka kalian tinggalkanlah demikian hadirin mudahnya agama ini yang telah Allah sempurnakan bagi kita umat Muhammad SAW dan begitu mudahnya kita untuk mengetahuinya karena Allah katakan apapun yang diperintahkan Nabi itulah perintah Allah ambillah, laksanakanlah apapun yang dilarang Nabi SAW itu larangan Allah maka tinggalkanlah tak perlu kalian menambahnya, tak perlu kalian menguranginya, walaupun orang-orang mengajak kalian untuk merubahnya, jangan pernah kita rubah agama Allah, karena Allah telah katakan Aliau maakmal tu lakkum dinakum, waatsmamtu alaiyum ni'mati, waraditu lakkumul islamadina. Hari ini telahku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah ku sempurnakan ni'matku untuk kalian. Dan telah aku ribai Islam sebagai agama kalian. Sehingga Allah tegaskan. Ibn al-dina inda Allahil Islam. Sungguh agama yang diterima. Yang diribai Allah Ta'ala hanyalah Islam. Dan Allah menegaskan. Wa maya betari ghairal Islam adinan. Falayukbala minuhu wa huwa fil akhirati dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama Allah tidak akan terima agamanya dan kelak ia masuk golongan orang-orang yang rugi di akhirat majelis muslimin rahimani wa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmikafah Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh, secara total, baik ahlak kalian, ibadah kalian, akidah kalian, muamalah kalian. Kalian kembalilah kepada Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salat." Wa dirawatu sanami aljihadu fisabilillah Pangkal atau pokok segala urusan adalah Islam Tiangnya adalah sholat Dan puncak tertingginya adalah jihad fisabilillah Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Seluruh urusan kehidupan kita ini Sudah dibimbing oleh Islam Allah telah datangkan agama dengan sempurna Untuk kebaikan kehidupan kita Baik di dunia maupun di akhirat kala, sehingga sejauh mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya maka tergantung disitulah kebahagiaan kita. Allah katakan, wa mayyuti illah wa rasul. Fakat faza fauzan al Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, salam Allah s.a.w. Sungguh dialah orang yang dapat kebahagiaan yang besar. Hadirin. Hal yang harus kita sadari dan kita mengerti. Agama ini sudah baku. Datang dari Allah semata seluruh dalilnya dan petunjuknya. Dan sudah diutusnya utusan. Untuk menjelaskan. Dan menjadi teladan bagi kita seluruh umatnya. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Pegang teguhlah sunnahnya. Karena Nabi bersabda. Ini taraktukum alal mahajatil bayoboh. Lailuhu ka nahariha sungguh aku tinggalkan pada kalian mukminin agama Islam ini dalam keadaan putih terang benderang seluruh danilnya seluruh petunjuknya dan beliau mengatakan malamnya laksana siangnya karena saking terangnya tiada yang tersamar dan tiada yang diragukan dalam agama ini sehingga beliau nyatakan Layyihu anhu ahadun ilaha likun tidaklah seorang menyimpang dari agama ini pastilah ia akan binasa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Islam sudah jelas Al Quran tidak berubah dan tidak berubah terus seperti itu keadaannya sempurna tinggal mari kita pelajari dan petunjuk Nabi saw telah sempurna. Mari kita ikuti dan jangan pernah kita dalam beragama ini mengikuti perasaan semata, mengikuti akal kita. Allah ingatkan dalam suratul Isra, "Wala takfumalai salakabihi ilmun. Inna sama walbazaar walfuada kullulaikaqanahuhu masoola". Dan jangan pernah kalian gegabah, kalian sembarang mengikuti sesuatu yang tiada ilmu kalian, yang kalian tidak mengerti ilmunya, ingat, sungguh pendengaran, penglihatan, hati, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hadirin, jangan karena kita lihat sesuatu itu baik, lalu kita amalkan dan kita ikuti tanpa tahu apa perintah dan dasarnya, dari Allah dan Rasulnya, begitu pun jangan karena merasa ini baik kita rasa baik lalu kita ikuti perasaan kita sungguh hadirin agama bukan dari akal manusia agama datang dari Allah semata dan telah disampaikan semua dengan sempurna oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kalau sampai kita melenceng atau menyimpang resiko adalah tanggungan kita sendiri Allah katakan dalam surat Un Nisa Wa man yushaqiqi ar-rasul mimma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabirin al-mu'minin nwallihim ma tawalla wa nusli jahannama mawsaat masira ingat firman Allah ini wahai mukminin rahimani rahimakumullah Allah, Allah berfirman dan barang siapa yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu padahal sudah jelas petunjuknya dan ia me tidak mengikuti ia tidak mengikuti jalannya mukminin ia tidak seperti para sahabat di mana para sahabat kita tahu mereka dikatakan sami'na wa ata'na selalu mengatakan kami dengar dan kami taat itulah para sahabat selalu apa yang didengar dari nabi ditaati tidak maksiat dan tidak menyimpang darinya kalau kita tidak seperti ini Tidak seperti para sahabat Kemudian apa yang terjadi Dengan sebab kita sendiri Menyimpang dari petunjuk Nabi Maka Allah biarkan Ia terus leluasa mengikuti Kesesatannya Dan kami masukkan ia dalam siksa Api neraka dan itulah Sejelek-jelek keempat kembali Kalau muslimin rahimah ni Rahimahkumullah Sungguh betapa menyesal orang-orang yang menyimpang dari ajaran nabi ketika di dunianya kelak di akhirat ia akan terpisah dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah katakan yauma ya'dzud-dzalimin 'ala yadihi yaqul ya laitani takhutmu'ar rasulisa bila kata Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat di mana orang-orang yang zalim akan dirinya tidak mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia gigit jarinya dan sambil berteriak. Duhai celakalah aku. Kenapa aku tidak menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalanku. Dalam kehidupanku. Mereka nyesal. Dan Allah katakan. Ya lam Duhai seandainya aku di dunia. Tidak mengikuti si fulan, si fulan dan si fulan. Dia katakan seandainya aku tidak mengikuti tokoh-tokoh itu. Guru-guruku yang itu. Meni adalah penyesalan yang luar biasa. Dan mereka katakan. Laka adolani anni zikri. Sungguh mereka telah sesatkan aku dari Al-Quran. Ba'da ija'ani setelah datang keterangan padaku. Wa kana syaitanil insani khubulah. Dan sungguh syaitan pada manusia akan menghinakan dan menyesatkan hadirin sebagai penutup. Allah ceritakan pula dalam suratul A'zam, io matu konla bujum finar. Ketika di hari kiamat nanti, Allah Taala bolak balikan wajah-wajah mereka dalam api neraka. Mereka pun berteriak, ya laytana ato Allah warrasulah, Duhai celakalah kami. Andai kan kami dulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka pun berkata Rabbana. Inna ato'na sa'adatana wa Mereka berteriak ya Allah Tuhan kami. Sungguh kami di dunia taat kepada guru-guru kami. Tokoh-tokoh kami. Fadolunat sabila. Ternyata mereka sesatkan kami. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Rabb kami, beri mereka siksa dua kali lipat Wal anhum laknan kabira Laknat mereka dengan laknat yang besar Hadirin, demikian yang Allah beritakan kesudahan Kalau kita gegabah sembarang Tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya Namun mengikuti individu tertentu yang tanpa ilmu kita ikutinya Ini adalah ancaman dari Allah dan berita dari Allah yang marilah kita berusaha untuk belajar dan belajar agama dengan baik, memahami Quran dengan baik, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan baik. Semoga Allah Taala kumpulkan dan satukan kita dalam kebaikan di dunia wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahul walaqum bil Quranil aladim, wanafaini wa iyyakum bima fihi maatwa diqirul hakim. Aku luhul hada kama tasmaun, fasdafil mauladim. Astaghfirullah innahu al-Ghafurur Rahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لهد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Wa kala Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah wa malaykatahu Yusallun ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat Al ahyai minhum wal amwaat Inna ka samyun qaribi da'wa, da'wah Ya qadiyal hajat Rabbana la tuzih kulubana Ba'da idha daytana Wahab lana min ladunka rahma Inna ka antal waham Rabbana firlana lana wali walidayna Waraham humaka Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana tawakina adab al-nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wasalamun ala al-mursaleen Walhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum